Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Al-Shahid Abu Musab ab Zurkawi. Wahai para mujahidun, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surah Al-A'raf dalam surah yang ke-7 ayat 143. Bila mana Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِي قَاتِينَ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّي أَلِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرُ إِلَى الْجَبَالِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّ مَا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَ وَخَرَّ مُوسَى صَعِيقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلِ الْمُؤْمِنِ. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Musa berkata, Ya Tuhan kami, Ya Tuhanku, tampakkanlah, perlihatkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat engkau. Allah Azza wa Jal berkirmanya, Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya seperti sediakala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu, Gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan Setelah Musa sedar, dia berkata Maha suci engkau, aku adalah orang yang pertama-tama beriman Ma Maaf, maha suci engkau, aku bertaubat, aku bertaubat kepada engkau Dan aku adalah orang-orang yang pertama beriman Ini adalah keadaan gunung yang tuli yang tidak pernah sekalipun bermaksiat kepada Allah. Lalu bagaimana dengan diriku dan diri kalian? Kenapa? Sebab diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda, semua daripada kalian akan diajak bicara oleh rabb oleh Tuhannya. Tidak ada perantara dengan dirinya dan dengannya. Lalu, ia melihat ke kanan, maka ia melihat apa yang pernah dia kerjakan. Kemudian, ia melihat ke kiri, maka ia melihat apa yang telah dia kerjakan. Lalu, ia melihat ke depan, maka ternyata di sana ada neraka. Maka, takutlah kalian akan api neraka meskipun meskipun melalui serakah dengan separuh biji kurma bayangkanlah bayangkanlah wahai saudaraku di dalam jihad ketika nanti kamu berdiri di hadapan zat di hadapan zat yang menciptakan kamu lalu dia menanyakan tentang menanyakanmu tentang amanah besar ini apakah kira-kira yang akan engkau perbuat Siapkanlah jawapan untuk keadaan seperti ini. Demi Allah. Demi Allah, kalian semua musnah dan kalian kurbankan semua yang ada. Itu lebih baik bagi kalian di sisi Allah daripada kalian berjumpa dengannya dalam keadaan reda terhadap hukum orang-orang salib dan orang-orang rafidah yang jahat itu. Jadi hari dalam hal ini sampai di situ perkataan ashshahid Abu Musab ashshahid Abu Musab memberikan satu nasihat kepada kita agar kita ini memahami bahawa kita ini semua nantinya akan berdepan dengan Allah Azza Wajal kita akan berbicara langsung berbicara terus dengan Allah Azza Wajal kita ini akan menjadi manusia yang Um, Wallahu'alam Berbicara dengan Allah Dan kita ini akan Menghadapi detik-detik itu Sesuai dengan Keadaan amal kita Jadi dalam hal ini Kalau kita melihat Gunung Bila Allah menampakkan dirinya kepada gunung Gunung itu pun hancur dan luluh. Ini kan pula kita nak berdepan dengan Allah. Ini bukan satu perkara yang mudah. Kalau kita berjumpa dengan orang yang pada kita lebih besar, lebih hebat tarafnya berbanding kita, apa perasaan kita? Dan jantung kita ni dah berdegup kencang, dup-dup, dup-dup, dup-dup. Kalau lagi teruk lagi, peluh dah memercik Hati bukan kepalang gemuruhnya Ini baru kita nak jumpa orang yang besar di dunia Ini kan kita nak jumpa raja segala raja Jadi setiap kita akan berdepan dengan Allah Zat yang menciptakan kita Sebab itu akhir dalam hal ni Kalau kita berjihad fi sabirillah Walaupun kita dah berjihad fi sabirillah kita kena memahami betul perkara ini Jangan sampai Jangan sampai nanti Wallahu'alam bishawab Kita ini akan menjadi orang-orang yang dirugikan di depan Allah Jaga betul amal kita Jaga betul amanah yang telah Allah berikan kepada kita Laksanakan tugas kita dengan baik Biarpun apa cemuhan manusia kepada kita Memang manusia tak akan berhenti dari mencemuh kita Tapi telinga mujahid ni bukan telinga biasa Telinga mujahid ni special khas Allah bagi pada mujahid Sehinggakan orang kutuk apa pun cakap mereka ni pengganas ke Cakap mereka ni something ke apa Itu bukan satu perkara yang pelik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah dinyatakan sebagai pengganas sebagai something bukannya satu perkara yang besar pun maksud ana nabi pun kena kita pun kena jadi apa masalah kalau kita dinyatakan sebagai ejen-ejen teroris apa kena bodoh lah kita nak berjihad kita pula je cakapkan ejen-ejen tohud kita pula dipanggil SB bapak bengong tapi dalam hal ni wallahu alam bisawab lagi okay. wallahu alam bisawab usamah tu pun orang pernah anggap dia sebagai ejen CIA jadi hakikatnya mujahid ni memang jadi tempat orang nak curahkan segala celaan dan kejian tapi kita ada sifat kita tidak peduli dengan segala celaan segala kejian manusia sebab telinga kita ni bukannya nak digunakan untuk mendengar celaan-celaan celaan mereka dan kemudian ini kita ni jadi sedih hati, tak telinga kita bukan dicipta untuk itu sebab hidup kita ini Allah ciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah dan kemudian bila mana Allah menjadikan kita ini seorang mujahid Fisa binillah Kita merupakan Kita merupakan sya'il-sya'il kematian Di telinga-telinga orang-orang kafir Kita ini Merupakan manusia-manusia yang akan menghunuskan tombak Untuk diajukan ke dada orang-orang kafir Kita ini Merupakan manusia-manusia yang sanggup hidup bergelumang dengan darah Untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini Untuk mengembalikan Islam pada tempat asalnya Jadi dalam kita nak laksanakan semua ini Jaga amanah kita Jaga amanah kita Kita harus amanah dengan perintah yang Allah telah wajibkan kepada kita ini Iaitu perintah untuk berperang Fisadilillah kita kena amanah dengan orang-orang yang memimpin kita. Kita kena amanah kepada orang-orang yang dipimpin oleh kita. Kita kena amanah kepada harta yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Kita kena amanah kepada wanita dan kanak-kanak serta orang tua yang diamanahkan kepada kita. Amanah, amanah, amanah. Dan kita kena sifat amanah dengan perjuangan. Jangan sampai kita menggadai perjuangan kita. Kita bersekongkol, bekerjasama, berpadu erat dengan orang-orang kafir. Sebab itu, Anah teringat. Masih ternyang-nyang di telinga Anah ini. Kata-kata yang pernah di... Cetuskan oleh seorang Mujahid asal Fatani Darussalam Daripada golongan Amsar Mereka menyat Dia menyatakan bahawa Tidak akan sesekali Tidak akan sesekali Tidak akan sesekali Kami khianati darah-darah syuhadah Yang tumpah di bumi Fatani Darussalam Dengan kami ini Dengan Apa uh, Cuba untuk mewujudkan perdamaian Dengan tentera kafir Buddha itu okay? Mereka kan Bagi mereka Berdamai dengan kafir Buddha ini adalah Satu pengkhianatan Satu pengkhianatan Kepada Darah-darah syuhadat yang gugur Jadi kita tidak memandang hal ini Sebagai satu perkara yang kecil Kita kena amanah Sebab siap daripada Kita ini adalah pemimpin dan kita ini akan dipersoalkan Dengan apa yang kita pimpin Sebab itu akhir dalam hal ini Wallahu'alam bishawab Allah nak tegaskan kepada Antum Akan firman Allah Dalam surah Amfal Dalam surah yang ke-8 Ayat ke-27 yaitu bila mana dalam surah ahfal surah ke-8 ayat 27 ini Allah Taala telah berfirman A'udzubillahi minasyaitanirrajim Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun Wahai orang-orang yang beriman Jangan Janganlah kamu mengkhianati Allah Dan Rasul Dan janganlah kamu mengkhianati amanah Yang dipercayakan kepada kamu Sedangkan kamu mengetahui Jadi jangan khianat Jangan khianat Kalau kita ini adalah golongan-golongan yang tidak berperang Bukan mujahid Kita jangan khianat Aku jangan khianat? Jangan khianat ni ada dua. Ada dua bentuk. Yang pertama, kita ini bersekongkol, bekerjasama dengan golongan kufur, golongan murtadin, golongan munafik. Kita bekerjasama dengan mereka menyampaikan hal ehwal mujahidin. Itu kamu lakukan, peluru-peluru mujahidin akan sampai ke dada-dada kamu. insya Allah. Ini yang kami tegaskan. Lantaran maklumat-maklumat yang kamu sampaikan kepada musuh-musuh kami Yang sepatutnya juga menjadi musuh-musuh kamu Dalam keadaan kamu sedar Kamu sampaikan tentang hal ihwal mujahidin kepada musuh-musuh Golongan anjing-anjing keparat Maka kami akan pastikan dengan izin Allah peluru-peluru kami akan sampai ke dada-dada kami ini pengkhianatan yang pertama bagi orang-orang yang tidak berjihad ataupun orang-orang yang sengaja berjihad tetapi dia menjadi gunting dalam lipatannya. dan pengkhianatan yang kedua kita ini tetap berpangku tangan kita tidak mahu berjihad Kita sekadar hanya mahu solat puasa, zakat dan haji Namun kita tidak mahu berjihad Ada hanya ungkap apa yang Nabi SAW katakan Tentang seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW Menyatakan dia nak semayang, puasa, zakat dan sebagainya tapi dia tak mau berjihad. Lalu kata Nabi SAW, jika tidak dengan jihad, dengan apa lagi kamu nak masuk syurga? Hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Dan anak nak ingatkan juga antum kepada ayat Allah. Iaitu dalam surah an nisa Firman Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat ke-77 surah yang keempat Dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 77 Allah Taala telah berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim Alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiakum wa aqimussalah wa atuuz zakat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 wala tuzlamu nafili la tidakkah engkau melihat kepada manusia-manusia yang apabila dikatakan kepada mereka tanganlah tahan kamu tahanlah tangan kamu daripada daripada berperang laksanakan solat tunaikan zakat maksud pada ketika awal dalam Islam ini dia ketika awalnya tadi perintah jihad sekadar solat sekadar zakat Ibad, amal ibadah lain tanpa jihad Maka mereka laksanakan Mereka taat Tapi kata Allah Ketika mereka diwajibkan berperang Allah tiba-tiba wajibkan berperang Apa yang jadi? Tiba-tiba sebahagian daripada mereka takut kepada manusia Seperti takutnya kepada Allah Bahkan lebih takut daripada itu Jadi baru bila mana datang ni perintah jihad fi Fisabilillah perintah berperang Manusia ini yang mengaku beriman ini akan terbahagi kepada dua. Satu golongan yang mukmin tetap taat dengan perintah Allah dan satu golongan lagi yang munafik. Yang mereka ini tak mau taat kepada perintah Allah. Apa sifat mereka? Mereka ini yang pertama kata Allah, tiba-tiba. Sebahagian mereka takut kepada musuh Seperti takutnya kepada Allah Bahkan lebih takut daripada itu Ditakut kepada musuh Ditakut kepada SBSB Babi ini Kalau SBSB yang dengar Apa yang kita katakan ini Dia mereka dengar Permusuhan kita jelas Walak kita jelas Barak kita pun jelas Kita menyayangi Menyintai, menyokong Orang-orang yang Allah perintahkan Kita sayangi, kita sokong kita Bersama Dan kita barak Kita benci, kita menjauhkan diri Kita memusuhi, kita memerangi Orang-orang yang Allah suruh Kita musuhi, perangi, jauhi Dan benci Dan antik-antik togut ini kaki tangan-kaki tangan togut ini angkatan bersenjata kerajaan kufar ini tidak kita pandang dengan hati yang penuh kasih sayang kita pandang dengan penuh benci kepada mereka benci sebenci bencinya Tidakkah kamu lihat apa yang pernah dilakukan Di Indonesia apabila mereka membunuh Azhari Menangkap ratusan Mujahidin Tidak pernah ke mereka tengok di Malaysia Tidak kurang 19 orang Mujahidin memali Yang mereka bunuh Pada di memali yang mereka bunuh Dan Hampir-hampir ratusan juga mujahid mujahid dan mungkin kalau dah campur pada dai memang lebih memang ratusan para dai para mujahid yang mereka tangkap mereka jerumuskan di dalam IC tapi kita masih lagi nak memberikan kononnya kasih sayang kepada mereka ini yang dikatakan manusia-manusia yang bila mana orang-orang ini dah kufur pun, kita tak mau juga mengakui kekufuran mereka. Kita balik semula kepada surah Al-Misa. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebahagian daripada mereka takut kepada musuh seperti takutnya kepada Allah bahkan lebih takut daripada itu. Kan ini yang terjadi, kita takut. Kita dah mula terfikir kesannya kepada keluarga, kesannya kepada anak isteri, kesannya kepada ibu bapa kita, kesannya kepada perniagaan kita, kepada kerja yang sedang kita lakukan, kesannya kepada diri kita. Kita dah mula takut macam-macam. Kita dah mula takut kepada anjing-anjing kafir ini dan sebagainya. Kita dah takut macam-macam. Mereka lebih takut kepada Allah. Maaf, mereka lebih takut kepada manusia. Lebih daripada takut mereka kepada Allah. Lalu wallahu alim bis mereka menyatakan ya tuhan kami mengapa engkau tidak wajibkan ya, ya tuhan kami mengapa engkau wajibkan berperang pada kami mengapa tidak engkau tunda kewajipan berperang kepada kami beberapa waktu lagi ha, kalau tengok kepada setengah-setengah gulungan ada yang cakap yang seolah-olahnya berkata sedemikian rupa bila kita cakap pasal jihad nanti dulu nanti dulu lebih kurang serupalah dengan apa yang, di, yang dikatakan oleh ayat ini orang-orang yang nak supaya kewajipan tu ditunda kewajipan tu nanti dulu kita sekarang katanya nak buat dakwah-dakwah dulu selagi belum dihalang kita tak nak jihad jihad bukan perkara atau langkah terakhir jihad bukannya the last solution bukannya kaedah terakhir bukan langkah terakhir Jihad adalah salah satu daripada kepaduan yang Allah fadukan kepada kamu Laksanakan Kalau kita kata kita nak tegakkan syariat Allah Azza wa Jal Dalam pemerintahan Malaysia ke dalam pemerintahan Indonesia ke Seperti apa yang dilaungkan oleh sahabat-sahabat kita Kita cinta kepada mereka Lantaran kita cinta kepada mereka itulah kita nak nasihatkan kepada mereka Seperti dalam PAS, dalam tabling, dalam PICAD PKS Dalam Ansarut Tauhid Dalam Majlis Menjadi Indonesia Dan sebagainya Kita nak ingatkan kepada Abim, kepada Jim Kita nak ingatkan Kamu kata pasal syariat Nak, nak tegakkan syariat Tapi kamu terus kepada negara Diri kamu bagaimana Sedangkan jihad ini fardu'ain Melaksanakan jihad termasuk salah satu daripada satu usaha kamu nak laksanakan syariat dalam hidup kamu Sedangkan kita kita juga tahu bahawa Kewajipan jihad itu adalah terhadap diri sendiri Bukannya terhadap mesti ada kumpulan yang ramai Baru kita ni wajib berjihad Kewajipan jihad fiis Nabi ini Adalah terhadap Diri kamu sendiri Ini kan jelas Ini jelas Jihad adalah satu ibadah Yang Allah wajibkan kepada setiap individu bukannya setiap kumpulan ini yang kita kena faham naki okay. ini yang kita kena faham ini jelas seperti mana apa yang telah Allah Ta'ala firmankan dalam surah Amfal. Tidakkah kita pernah membaca surah Amfal? Tidakkah kita pernah membaca surah Amfal? Ketika dalam surah Amfal... Allah mewajibkan kepada Nabi kita untuk berjihad walaupun seorang diri. Sebab itu dalam hal ni akhir, dalam hal ini, Wallahu alam bishawab Anda nak ingatkan kepada antum Kalau kita ini tidak berjihad Maka kita ini wajib untuk berjihad Dan bila mana kita ini gagal untuk berjihad Maka Pada waktu itu kita ini telah mengkhianati amanah Yang telah Allah wajibkan kepada kita nah, Ini yang kita kena faham Jadi, laksanakan perintah Allah Laksanakan perintah Allah Ini kalau kita ini tidak berjihad, maka Kita ini kena Berjihad Kalau tidak kita ini akan jadi pengkhianat Dan kalau kita ini telah pun berjihad Maka kita ini kena jaga amanah-amanah yang telah Allah Ta'ala Berikan kepada kita Bila mana Allah berikan harta kepada kita Uruskannya dengan baik Bila Allah tanggungjawabkan kepada kita golongan tua, kanak-kanak dan wanita Uruskan dengan baik Jangan kita ini jadi manusia-manusia yang tak mahu tunduk kepada Allah Dengan sebenar-benarnya Kita ini tak mahu uh, Betul-betul menyembah Allah dengan Dengan penuh ikhlas Sehingga kita mendatangkan dunia dalam urusan kita Bila melihat harta Bila melihat kedudukan bila melihat kepada wanita, kanak-kanak dan orang tua Timbul dalam hati kita Keinginan-keinginan duniawi yang busuk Jadi jangan sampai begitu okay? Jangan sampai begitu Jangan sampai dunia ini um, Mengelirukan kita Jangan sampai dunia itu Mengelirukan kita Hingga kita tak nampak Hingga kita ini Wallahu'ala Menjadi manusia-manusia yang um, Menjadi manusia-manusia yang Tidak taat Tidak Amanah Kepada apa yang telah Allah Ta'ala Perintahkan kepada kita Wallahu'ala Kita sambung lagi Apa yang dikatakan oleh As-Syahid Abu Musab Bila mana As-Syahid Abu Musab Menyatakan Semua ini hanyalah hari-hari Semuanya akan berlalu dengan manis, pahitnya, dengan baik dan buruknya. Setelah itu yang adalah jika tidak syurga atau neraka. Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya daripada an -Nas. Ia berkata Nabi SAW bersabda, Bakal penghuni neraka yang paling enak hidupnya, sewaktu di dunia, akan dipanggil pada hari kiamat. Lalu ia dicelupkan sekali celup ke dalam celupan neraka. Setelah itu dikatakan kepadanya, Wahai anak Adam, pernahkah engkau melihat sesuatu yang baik, yang bagus? Pernah tak satu ni'mat menghampiri dirimu? Ia pun menjawab, tidak demi Ya Allah, Ya Rok. Kemudian bakal penghuni syurga yang hidupnya paling sengsara sewaktu, sewaktu di dunia dipanggil. Setelah itu ia dicelupkan sekali celup ke dalam celupan syurga Kemudian ia ditanya Wahai anak Adam, pernahkah engkau melihat kesusahan? Pernahkah kesusahan menimpa dirimu? Ia berkata tidak demi Allah ya Rab Tidak pernah ada satu kesedihan pun yang aku alami Dan aku tak pernah merasakan kesusahan Neraka? Ya, seperti itulah keadaannya Adakah di antara kita yang sanggup bersabar menelan makanannya, menengguk minumannya, memakan pokok zakumnya, buah zakumnya dan menahan hawazam harirunya? Sesungguhnya malaikat Mikail tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Bahkan dia adalah salah satu malaikat yang didekatkan. Namun sejak neraka diciptakan, dia tak pernah tertawa. Di dalam Kitab yang ditulis oleh Ibn Rajab Al-Hambali disebutkan Seorang budak perempuan milik Umar Abdul Aziz datang dan bercerita bahawa dirinya bermimpi seolah-olah melihat titian sirat telah dipasang di atas Jahannam Sementara Jahannam itu mendesis-desis mengumpat penghuninya. Budak itu berkisah bahawa dirinya melihat beberapa orang lewat berjalan di atas sirat tersebut Lalu mereka disambar oleh api neraka ia berkata, dan aku melihatmu, wahai amirul mu'minin, termasuk orang-orang yang digiring. Maka serta-merta Umar langsung pengsan beberapa lama dengan tubuhnya bergoncang. Sementara budak wanita itu berteriak di dekat telinganya. Demi Allah, aku melihat dirimu selamat. Aku melihat dirimu selamat. Demi Allah, termasuk yang selamat. Jadi akhir dalam hal ini Wallahu'alam bisyawab Sampai di situ perkataan Ash-Shahid Abu Musab Az-Zarkawi okay. Anda nak ingatkan kepada Antum seperti mana apa yang diingatkan oleh Abu Musab Az-Zarkawi Iaitu bahawasanya Hidup kita ini berlalu Dengan segala kemanisannya Dengan segala pahitnya Dan di hujung nanti Hanya ada dua Iaitu sama, hanya ada salah satu daripada dua Iaitu syurga maupun neraka Sebab itu bila mana kita ini Bercakap tentang syurga neraka Kita nak bercakap tentang suatu perkara yang nikmat Iaitu syurga dan satu perkara yang azab Iaitu neraka Yang salah satunya bakal menjadi tempat tinggal hidup abadi bagi kita abadi bagi kita entah syurga entah neraka sebab itu akhirnya dalam hal ni jaga betul diri kita jaga betul diri kita kalau-kalau kita ini masih belum berjihad jaga betul diri kamu dengan kamu berjihad peace abilillah sedangkan kita dah nampak kata Nabi SAW jika tidak dengan jihad dengan apa lagi kamu nak masuk syurga hadis sahih riwayat Bukhari seperti mana riwayat Ahmad, jihad itu apa? Seorang sahabat tanya Nabi jihad itu apa? Nabi SAW menjawab, jihad itu adalah kamu memerangi musuh. Orang kata, ketika kamu berjumpa dengannya. Jadi dalam hal ini, kalau kantung tidak juga berjihad. fi bilillah, illa tangfiru yu'azibukum azab bin alima. Jika kamu tak berangkat untuk berperang, kamu akan diazab dengan azab yang pedih. Kalau Asy-Syafi'i tidak berperang, Hambali tidak berperang, Maliki tidak berperang, Al Hanafi tidak berperang, mereka hidup ketika itu jihad fardhu kifayah. Namun kita hidup dalam zaman di mana jihad itu fardhu ain yang keempat-empat imam mazhab mewajibkan kita untuk berjihad ketika jihad itu fardhu ain untuk memerangi musuh-musuh yang menyerang kaum muslimin. Mereka sepakat tentang Hal ini Tentang kewajipan setiap individu Untuk berperang fi sabi Jadi kepada mereka-mereka yang masih Belum berjihad Berjihad Kepada musuh-musuh Mujahid Musuh Mujahid adilu Golongan kafirin Golongan munafikin Golongan kafirin terdiri daripada golongan asli yang kafir kepada Allah Seperti orang muda, orang Hindu, orang Kristian, orang Yahudi Dan satu lagi ialah kelompok murtadi Mereka yang mengaku iman tetapi kufur kepada Allah Dengan murtad bila ini mereka berwalak kepada orang kafir Menyokong, memihak kepada orang kafir Mereka memerangi para da'i dan mujahid Menangkap berserta keada kalanya membunuh mereka dan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala dan berhukum pula dengan hukum Taurat ini tiga sebab yang menjadikan mereka kafir jika salah satu daripada yang mereka lakukan, itu musuh mujahidin, kelompok yang pertama iaitu kelompok kafirin dan kelompok yang kedua pula, kelompok munafikin, munafik yang diantara mereka ada golongan muqazirin mereka-mereka yang masuk ke tengah-tengah barisan kaum muslimin untuk menyebarkan fitnah tentang mujahid Memburuk-burukkan citra mujahid Mereka tak berjihad Mereka pula yang masuk ke tengah-tengah barisan Orang-orang yang muslim Memberikan 1001 Menceritakan 1001 keburukan mujahidin Apa niat mereka Kita pun kadang-kadang tak tahu Orang-orang yang berjihad dengan ikhlas Dikatakan sebagai anjing-anjing ponis uh, di, di, di fitnah sebagai SB kononnya Di fitnah sebagai samsing Sedangkan dia yang lagi samsing kepada Allah, bila Allah suruh dia jihad, dia tetap gedebe, dia tetap kurang ajar saat mau berjihad. Dia yang sebenarnya samsing. Jadi kepada orang-orang yang menghembus-hembus, yang mengeluarkan fitrah ini, bersedialah untuk menempah tiketnya kepada di neraka nanti. Jadi kepada musuh-musuh kami, tak kisah keafirin atau munafikin, kami ingatkan kepada antum, takutlah kepada neraka Allah. Dan berharaplah syurga Allah, tawbad. Ini saat masanya, tawbad. Dan bila mana antum bertawbad, maka sudah tidak ada lagi kebencian antara kita. Dan kasih sayang akan meniputi kita. Walaupun dulu Antum pernah membunuh ahli kami Pernah menawan ahli kami Lihatlah Abu Sufyan Lihatlah Suhail bin Amr Pada waktu mereka ini kafir Mereka lah antara musuh Allah yang paling jahat Lihat juga Ikrimah bin Abu Jahal Lihat juga kepada Khalid bin Walid Sebelum Islam, mereka lah antar orang-orang yang banyak membunuh kaum Muslimin. Tapi lantaran mereka bertawab, maka permusuhan itu jadi tidak ada lagi artinya. Sebab permusuhan itu terbenam ke dalam lumpur yang dalam, sehingga permusuhan itu tidak lagi ada baunya, ada sifatnya, ada bentuknya. Ia menjadi netral. Dan yang tumbuh daripada permusuhan yang kita tanamkan sedalam-dalam ke dalam bumi itu adalah pokok kecintaan sesama orang-orang beriman. Yang tumbuhannya itu tumbuhan itu tumbuh dengan begitu cemerlang dengan begitu baik dengan begitu subur, menaungi orang-orang beriman padanya. Jadi mari kita sama-sama, wahai musuh-musuhku, kamu bertaubat. Dan kita duduk di bawah pokok Islam yang begitu ni'mat, aman dan nyaman ini. Bersama kami, bergabung bersama kami, kita lupakan permusuhan dengan kamu, segera bertawad. Dan kita ni'mati perpaduan yang Allah tawarkan di dalam Islam. Dan kepada para mujahid, anak ingatkan kepada antum, tanggungjawab kita ini pelihara dengan baik. Kita masing-masing ada tanggungjawab Laksanakan tanggungjawab kamu dengan baik Musuh kita Musuh kita tetap dunia Jangan kamu impikan akan jawatan Jangan kamu inginkan kepada jawatan Dan jangan kamu nakkan kepada Publicity Biarlah kita ini jadi orang-orang yang tak dikenal manusia Tapi cukup popular di sisi Allah Jangan nakkan memegang kekuatan, memegang kebesaran, memegang kehebatan Jangan impikan itu Jangan harapkan apa yang berada di sisi manusia tapi harapkan apa di sisi Allah Di sisi manusia, manusia boleh puji kamu Boleh memberikan kedudukan kepada kamu Boleh memberikan mungkin seorang perempuan untuk dijadikan isteri kepada kita boleh memberikan kepada kita harta jangan harapkan apa-apa daripada mereka harapkan apa yang ada di sisi Allah berupa keridaan Allah kurnian Allah syurga dan juga pahala dan juga kemenangan yang Allah telah janjikan kepada kita redha kurnia dan juga pahala yang Allah akan janjikan kepada orang-orang yang berjihad fi sabilillah Ini sebagaimana yang Allah telah sebutkan dalam surah At-Taubah. Bilamana Allah Taala telah berfirman, "A'uudzu billahi minasy syaithaanir rajim. Alladheena aamanu wa haajaru wa jahadu fii sabiilillaahi bi amwaalihim wa anfusihim, a'zamu darajatan 'indallahi wa ulaaika humul yubashshiruhum rabbuhum birahmatim minhu waridwanw wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'azim orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan Tuhan mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keredaan dan syurga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Jadi Allah tegaskan kepada orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad. Allah tegaskan dalam surah At-Tawbah, surah ke-9 ayat 20, 21 dan 22. Apa yang akan kita peroleh? Yang pertama, darjat kita ditinggikan. Yang kedua, kita ini akan tergolong ke dalam kelompok-kelompok yang menang. Kita akan menang. Yang ketiga, kita akan digembirakan dengan rahmat. Yang keempat, kita akan digembirakan dengan keredaannya. Dan yang kelima, kita akan digembirakan dengan syurga. Yang kita nanti akan kekal di dalamnya. Itu adalah apa yang Allah akan bagi kepada kita. Nakkan itu semua Jihad fi sabirillah Kamu nak Islam menang Jihad Kamu nakkan syurga Jihad Kamu nakkan redha dan rahmat daripada Allah Jihad fi sabirillah Kalau nak tanya jihad tu apa Wallahu'alam bisawab Kita kembali kepada apa yang dikatakan Nabi SAW Dalam hadis 2 Ahmad Bila mana seorang sahabat bertanya tentang jihad Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jihad itu adalah kamu memerangi musuh orang-orang kafir ketika kamu menemui mereka. Hadis yang sahih daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kepada para mujahid, untuk mujahid anak ingatkan kepada antum, kita berjihad bukan nak menjadi sesuatu, bukan nak menjadi sesiapa. Kita bukan nak namun kita nanti harum di celah-celah pemikiran dan sejarah manusia. Tidak. Kita tak mau jadi kita diangkat sehebat-hebatnya sehingga menjadi orang yang dikenang sepanjang zaman. Tidak, itu bukan tujuan kita. Kita juga bukan berjihad sebab kita nak menjadi orang-orang yang besar hebat di mata manusia. Tidak. Kita juga juga bukan berjihad sebab kita nak orang puji kita sebagai orang yang hebat berani taat kepada Allah. Tak. Itu semua kita tak mau. Kita tak nak apa yang ada pada sisi manusia. Manusia boleh memuji, manusia boleh memberi, manusia boleh menyokong, tapi itu kita tak nak kita cuma nak apa yang ada di sisi Allah kemenangan, keredaan darjat syurga rahmat itu yang kita maukan kita tak mahu apa-apa kat dunia jika Allah takdirkan kita ini memegang kekuasaan okay, maka kita jalankan tanggungjawab itu saja sebagai salah satu apa yang dipertanggungjawabkan sebab dalam sebab itu dalam halnya ana teringat akan kata salah seorang daripada mereka-mereka yang pernah mentarbiah anak mendidik anak ana masih ingat lagi apa yang dia kata dalam Islam kepimpinan ni tak kita cari dan kita tak minta Kita tak perlu tunjul-tunjulkan diri nak jadi seorang pemimpin Sebaiknya Jika Allah mentakdirkan dia ialah seorang pemimpin Maka kaum muslimin sendiri Akan melihat dia sebagai orang Yang perlu diangkat Diketengahkan sebagai pemimpin Ini kata-kata yang anak kenang sebab memang kita tak perlu tonjolkan diri untuk jadi pemimpin kita tak perlu tawarkan diri kita tak perlu nak angkat diri kita kalau kita ini layak orang-orang beriman di sekitar kita akan memahami dan merasakan bahawa kita ini memang layak dan merekalah yang akan membawa kita ke atas tak perlu kita ini nak bawa-bawa diri tonjol-tonjol diri aku ni lebih daripada antum tak perlu Kepimpinan adalah amanah Begitu juga berhati-hatilah wah, kamu Wahai Mujahid terhadap harta yang diamanahkan kepada kamu Hati-hati Jangan kita-kita ini jadi seperti manusia Yang pada ketika awalnya Allah Ta'ala nak bagi harta pada kamu okay? Bila mana Allah tak bagi harta pada kamu Kamu Oh, kalau Allah bagi harta pada kita Kita akan gunakannya pada jalan Allah Kita akan gunakannya pada jalan Allah Kita kata Tapi bila mana kita dah dapat Kita dah ada Kita dah ada Harta yang sepatutnya kita boleh gunakan Untuk Islam Kita tak guna pun Ini yang kita nak Elakkan Wallahu alam bis-shawab. Kita kena elakkan. Bila kita tak ada harta, baitul mal kita kurang daripada segi duit, kita pun harap-harap kepada Allah agar Allah akan memberikan kurniaan kepada kita, rezeki kepada kita. Sehingga kita nanti, wallahu alam bis-shawab, ada sesuatu yang kita boleh infakkan. Tapi ternyata bila mana dia, benda tu dah ada, kita tak gunakan sebaik ni. Ini seperti mana yang Allah Ta'ala telah firmankan dalam surah At-Tawbah. Dalam ayat 75 dan 76. Bila mana Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah At-Tawbah ayat 75 dan 76. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Wa man ahadallaha la in ataana min fadlihi lanassaddaqanna wa lanakuna minas Falamma aatahum min fadlihi bakhiluu bihi wa tawallaw Dan sungguh diantara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian daripada kurnianya kepada kami Niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami akan menjadi orang-orang yang salif Ketika Allah memberikan kepadanya sebahagian daripada kurnianya, Mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran Jadi bila mana kita ni tak ada rezeki, tak ada kuniaan yang kita nak gunakan untuk jihad, untuk buat operasi Kita harap-harap kepada Allah Dan kita janji kepada Allah, Ya Allah jika kau bagi rezeki, rezeki tu kami akan gunakan untuk operasi seskitu kami akan guna betul-betul. Tapi bila mana Allah dah bagi, kita bahil pula. Kita kerekot, kita tak gunakannya pada tempat yang sepatutnya. Ataupun mungkin wallahu alam bila situasi yang lain, kita ni tak ada rezeki yang kita nak infakkan fi sabilillah. Tiba-tiba Allah dah bagi rezeki tu, tapi bila dah pegang rezeki tu, dah pegang duit atau harta tu, tiba-tiba datang kebahilan kita. Kita pun jadi subset tak, tak mau balik nama nak memberi. Dah pegang duit kalau bagi pun mungkin sedikit kita banyak guna untuk keluarga dan sebagainya apa akan jadi pada kita itu seperti mana yang Allah dah katakan dalam surah ke 7, dalam surah at-taubah juga ayat 77 dan 78 a'uzubillahi minasyaitonirrajim fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqaunahu bima akhlafullah yalqaunahu bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yaktubun Alam ya'lamu ya annallaha ya'lamu sirrahum wa najwaahum wa annallaha 'allamul ghuyub maka allah menanamkan kemunafikan ke dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya kerana mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrar ikrarkan kepadanya dan juga kerana mereka selalu berdusta tidak akan mereka tahu bahawa allah mengetahui rahsia dan bisikan mereka dan bahawa allah mengetahui, mengetahui segala yang ghaib jadi, akibat daripada kita ni, ok, akibat daripada kita ni tak amanah. ada rezeki yang Allah bagi pada kita, kita tak mahu gunakan untuk tujuan amaliyat operasi kita, untuk tujuan jihad pihissabilillah, untuk diberikan infak kepada mujahid. Ok, nasihat anak ini teguran anak ni, untuk mujahid dan kepada yang bukan mujahid. Apa akan daripada kita? Ok, Maka kata Allah, Allah akan tanamkan kemunafikan ke dalam hati mereka Sampai pada waktu mereka menemuinya Kerana mereka telah ingkar janji yang mereka telah ingkarkan kepadanya Dan mereka juga selalu berdusta Allah akan tanamkan kemunafikan ke dalam hati kita Banyak orang eh, Dia cakap, oh anak bukan nak berjihad, anak tak ada duit Dah ada duit nanti anak berjihad Dah Allah bagi rezeki, tiba-tiba dia tak mau juga berjihad Ataupun kadang-kadang mujahid Dia pegang harta Dia pegang kewajipan itu Nak buat operasi tak ada duit Bila Allah bagi rezeki tak Duit tu bukan digunakan untuk amaliyah Digunakan untuk benda lain Maka kata Allah, Allah akan tanamkan Kemunafikan ke dalam hati mereka ha, Ini kita kena jaga-jaga Wahai mujahid, fi sabillah Kita kena jaga-jaga Kalau kita ni mujahid, mujahid ni orang-orang yang Berjihad ha, Okey orang-orang yang berjihad bukannya orang yang mengaku mujahid sekadar bercakap pasal jihad tapi tak pegang senjata mereka tak termasuk dalam golongan ini mereka mesti hidup dalam golongan yang sedikin ini golongan mujahid ini baru mereka termasuk dalam golongan mujahid kecuali orang-orang yang uzur lantaran dia ini pincang sakit tak boleh bangun dan sebagainya wallahu alam bisawab jadi Ana ingatkan kepada para mujahid Takutlah kepada Allah okay? Yang pertama tadi kita dah tengok Daripada segi pangkat Harta kekuasaan Yang kedua kita tengok daripada segi harta Dan yang ketiga kita nak tengok Daripada segi Wanita kanak-kanak orang tu Jangan nanti Wallahu'alam bisawab Kita ini tidak jaga amanah Kita kata Kita ni nak bawa Islam kita kata kita nak menangkan Islam. Hati kita sayu bila melihat wanita-wanita yang, yang mengaku Muslim hidup dengan cara yang kufur, Bebas bergaul dengan lelaki. Hidup mereka banyak yang hancur. Kalau kita tengoklah dekat Fatani Darussalam macam yang pernah anak ceritakan. Betapa sayunya mujahid-mujahid asal Fatani Darussalam mengenangkan. Orang-orang yang se-akidah dengan mereka Lahir sebagai seorang Muslim di Faltani Darussalam Belajar di sekolah-sekolah yang dibuka oleh kerajaan Thai Akhirnya, pemikiran mereka diubah Walaupun mereka tak diubah untuk masuk ke ke dalam akidah Buddha Tapi mereka hidup cara orang Buddha Mereka dihantar belanja ke Bangkok Hidup mereka berubah Dengan seks bebas dan sebagainya dan kalau kita tengok di Malaysia pun Benda yang sama juga berlaku Susah nak cari wanita-wanita muslimah Yang dia itu tidak pernah bercinta Tidak pernah berpacaran Tidak pernah keluar dengan lelaki Tak pernah berpegang tangan dengan lelaki Wallahu a'lam Itu tak mustahil Anak jujur cakap Itu tak mustahil Malah Anak pernah berjumpa dengan seorang manusia Seorang lelaki yang dia tak pernah bercakap dengan sepupu wanitanya. Dia tak pernah bercakap dengan wanita kecuali dalam hal-hal yang mewajibkan dia berkata. Dengan sepupu-sepupu dia pun dia tak pernah bercakap dengan sepupu-sepupu wanitanya. Bila mana dalam alam pembelajaran pun dia begitu juga sikap. Bukan maksudnya benda itu mustahil Boleh Lain dalam urusan-urusan yang boleh Kita berkata-kata itu cerita lain Allah, alam Misalnya dalam urusan Jual beli dan lah, sebagainya Wallahu alam Tapi kalau tak perlu, tak perlu pula Buat apa nak burak-burak Betul-betul lampa dan sebagainya Wallahu alam Tapi maksudnya kat sini okay, Apa yang kita tengok Kehancuran ini memang cukup memerikkan Banyak di kalangan Banyak yang tak kata semua banyak juga di kalangan wanita-wanita muslimah ini Dengar-engar tu Kadang-kadang dah jadi benda biasa Pegang tangan tu biasa Pegang bahu, pegang pinggang tu biasa Cium tu biasa Malah ada yang lebih teruk lagi Banyak juga yang dah pun Berzina Jadi kita kata kita nak Ubah keadaan ini, kita sayu Lihat keadaan ni, kita nak ubah tapi kalau kita ini memegang amanah ini pun kita tak boleh nak buat Bagaimana kita cakap kita nak ubah keadaan ini Wallahu'alam Maksud ana. Maksud anah itu Wallahu'alam bila mana kita dah memegang kekuasaan Kita akan dipertanggungjawabkan untuk menjaga urusan wanita, kanak-kanak, orang tua Kita kena jaga betul amanah kita ini Bila mana ia diamanahkan kepada kita Kita kena jaga betul Jangan khianati Tidakkah kita pernah dengar hadis Tentang Nabi, daripada Nabi Alaihi Wasallam Akan kecelakaan Yang akan ditimpakan Kepada seorang lelaki Yang sepatutnya dia menjaga Isti mujahid ini Tetapi kemudian dikhianati wanita itu Dia mengkhianati Mujahid itu dengan dia Misalnya berzina dengan Ataupun merogol wanita itu dan sebagainya Na'udzubillah Nabi SAW jadi dalam hal ni wallahu alam bisyawah kita kena jaga amanah kita Allah akan uji kita nanti satu hari nanti mungkin kita akan dipertanggungjawabkan untuk menjaga wanita kanak-kanak orang tua ini Allah akan tengok sejauh kita ini sanggup sanggup untuk wallahu alam bisyawab em um, jaga betul jaga betul amanah amanah ini dan sedikit lagi kita sambung apa yang dikatakan oleh Al-Shahid Bila mana Abu Nusab Az zarkawi menyatakan Sungguh, umat ini telah mengirimkan putera-putera kesayangannya menuju negeri dua sungai Sungguh, putera-putera umat ini telah berlumba-lumba mengorban, mengorbankan nyawa mereka dengan murah demi menjadi tumbal Ataupun kita boleh istilahkan sebagai lilin yang membakar diri bagi agama ini. Dan demi membela kehormatan kaum Muslimin, Mereka coretkan potret-potret pengorbanan. Kebanggaan dan kejantanan terindah dengan darah-darah mereka. Di antara singa-singa dan pahlawan yang muncul terakhir dan bukan yang paling akhir adalah seperti ulama mujahid Abdullah bin Muhammad Ar-Rashud. Orang yang sangat menjadi um, berita buruk bagi Tawud-Tawud di Jazirah Arab Berkat anugerah dan kurniaan Allah Allah menyelamatkannya daripada cengkaman mereka Lalu ia pergi ke medan pertempuran dan peperangan Untuk menjemput saat-saat mati syahid yang selalu ia minta dan ia harapkan Dan untuk memberikan contoh terindah dalam menerangkan kewajipan yang mesti ditunaikan oleh ulama. Memang mata pada pengucut tidak akan bisa tidur jika kesyahidan dia membuatkan togut keluarga-keluarga Saud senang sungguh aku berharap Allah akan menghidupkan jiwa-jiwa ulama lain dengan darahnya sehingga mereka mau berangkat langsung ke medan-medan jihad supaya mereka menjadi teladan bagi putra-putra umat ini lalu mereka menjemput mati seperti Ar-Rasyid menjemput mati Jangan lagi kau lihat kami menangis setelah kemantianku kerana semasa hidup engkau telah memberikan bekal kepadaku Sampai di situ perkataan Ash-Shahid Jadi Ash-Shahid telah menyatakan bahawa Umat ini, umat kaum muslimin dah bagi putera-putera kesayangannya Untuk menuju, menuju Iraq sebagai contoh Ataupun menuju ke mana-mana bumi jihad jadi mereka-mereka ini putera-putera mujahid fi sabi ini berlumba-lumba. Korbankan nyawa dengan murah demi untuk menegakkan agama Allah. Mereka tak kisah menjadi lilin yang membakar bumi. Mereka tak kisah menjadi lilin yang yang membakar diri sehingga dengannya orang lain iaitu kaum muslimin dapat manfaat walaupun difahami satu hari nanti lilin itu pasti akan terpadam pasti akan habis istilahnya syahidlah gitu tapi itu tak ada masalah bagi mereka mereka coretkan potret-potret keunggulan kebanggaan kejantanan dengan darah-darah mereka bukan dengan pena-pena mereka semata-mata dengan darah mereka sendiri pengorbanan apa lagi yang kita nak minta yang lebih hebat daripada pengorbanan dengan darah itu sendiri sebab so, itulah para ulama' bila membezakan antara jihad dan ibadah-ibadah lain mereka sepakat, orang-orang yang berilmu sepakat bahawa jihad fisa binillah inilah ibadah yang paling besar, paling hebat sebab dalam jihad semata-matalah Menjadi satu ibadah yang di dalamnya Kita bukan sekadar perlu korbankan harta Tetapi juga nyawa kita Solat cuma mungkin korbankan masa Zakat korbankan harta Puasa korbankan masa makan kita Haji sedikit um, pengorbanan fizikal Dan kemudian banyak juga pengorbanan harta Tapi jihad semua bentuk-bentuk uh, pengorbanan dan ibadah-ibadah lain terkumpul dalam jihad Sehingga dalam jihad ada pengorbanan terhadap masa, pengorbanan terhadap harta, pengorbanan terhadap fizikal, pengorbanan terhadap nyawa itu sendiri Sehingga tak ada ibadah lain yang selengkap ibadah jihad Jadikan ianya satu ibadah yang cukup besar di sisi Allah yang menjadi tarwatus sanam bagi Islam. Sebab itu kepada para ulama' Kita bercakap ini bukan tentang ulama'-ulama' yang su' Kita bercakap tentang ulama'-ulama' yang ikhlas bukan ulama'-ulama' yang jahat. Kepada mereka kita nak ingatkan. Supaya mereka ini datang berjihad fi bilillah. memimpin para mujahid untuk berjihad fi sabilillah Itu tanggungjawab seorang ulama iaitu terjun dalam medan jihad fi sabilillah dan al syahid memberikan contoh Abdullah bin Muhammad Ar-Rasyid seorang ulama yang mujahid datang daripada Arab Saudi Jazirah Arab Dengan kuniaan Allah Anugerah daripada Allah Dia berjaya Bebas daripada cengkaman musuh Musuh gagal tangkap dia Dia pun kemudian pergi berjihad Dan Allah menerima Kesyahidannya Ini ulama' yang kita nak Ulama' yang mengamalkan ilmu ilmunya, sebab itu kepada para ulama' Dengan hati yang terbuka, kita nak ingatkan kepada para ulama' Kami mengasihi kamu lantaran ilmu kamu kepada ilmu kamu yang kamu simpan dalam dada-dada kamu Semuanya tinggal masa kamu ni perlu betul-betul jadi pewaris para nabi. Bagaimana? Dengan kamu warisi segala gala warisan nabi saw. Bukan sekadar ilmu, tetapi ibadahnya termasuk termasuk jihad fi sabillillah. Jadi kita suruh kepada para ulama berjihadlah dan kamu akan menjadi manusia yang akan betul-betul menjadi manusia yang beralih. Wallahu a'lam bishawab sampai di situ sahaja.